طول المعامل وأقيده إذا أبضل المعامل كل بقى لفذلك منتأوا ملاة مؤمنين من تحيث المحرثين وغلوم الغالين سبكا ممالكا فيحيا أو يهميا أو خارجيا أو أفزنيا أو مرجعا أو لفذلك نحن نتواق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم والسلامة سيما كثيرا زاهرة قبرة الله ذرى شانه ادنسي وصلاة السلامة وصلاة الله وصلاة الله وصلاة صلى الله عليه وسلم كاجة ازيشاني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم سفمون وذي بي كوي بيروية بويت السلامة اسنسكم بقبويازنش لمويتومراتي أسن وصنقلقائي مسلمان الله تبارك وتعالى مرمو ذانا سوچني أدني ويغسبوي اسنس samo kao pravi muslimani mene Bogosu svemiru ta'ala da nas radne muhammad sallallahu bude zadovoljan e u našem komentaru u stvari druženju sa djelom bulugul maram od hafiz ibn Hajara došli smo do hadisa u kojem se govori o češljanu ili prolaženju e, prolaženju prstima kroz bradu prilikom uzimanja prilikom uzimanja حدث قوة حفظ ابن حجر يسدى عن عثمان رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء كازد عثمان رضي الله عنه سبريناسي لأبو جيب وستانيه صلى الله عليه وسلم رلزيو برستي مكرس برادو ريلكم عبد السلام أخرجه الترميذي وصحاهاه ابن خزيم كازد حفظ ابن حجر زبلي جيوغاية a vi ga je ocijenio Imam Ibn Huzaimah. Dobro, e, ono što možemo prezumiti prvo iz ovog hadisa jeste da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam prilikom uzimanja abdesta prolazio prstima kroz brađu. I to mi smo već, da tako bili, govorili. Znači, uglavnom čovjek kada opere lice, znači da prođe prstima... Šta je? da prođe prstima, da prođe joj prstima kroz brađu, tijelu gledu. Znači bili smo govorili, da ukratko ponovimo, znači lice, govorili smo grancama lica, znači šta je lice? Koj? Možemo sad. Ajde. Znači govorili smo šta je lice, lice je od, odavde, od vrha čela, znači odakle niče kosa, znači tamani ako bi se desilo da čovjek nema kose, znači to mu je početak lice i dole do dna brade, je tako? I vamo duha, duha, znači to je granica, granica lice. Dobro, znači brada ulazi, je tako, brada ulazi u lice. Međutim čovjek, znači kada pere, znači dovoljno je da, znači bradu opere, znači nije vađb, znači nije obavezno da čovjek prolazi prstima, da prolazi prstima kroz brad. Osim u slučaju da je brada čovjeka mala, Naci da trik ima malo bradu, ili dobro gustu bradu, znači da se ispod vidi koža, onda u tom slučaju je obavezno, obavezno da operem. Međutim, na kažem brada, ovako, znači dovoljno je da čovjek, znači potare, znači da čovjek opere sa znači, rukama, po njim oi ovaj šta, pod njim oi, ovaj, znači, na jelo red. Da, sadola se druga stvar o kojoj govorimo, a to je da prilikom abdesta, znači pročišćiš dlash, prođeš rukama, podješ rukama koz zgadu. Da li je to pohvalno ili nije pohvalno? Znači imamo ovdje hadis Znači to je hadis Osmana radijallahu tala anhu jeva je hadis, znači hadis Osmana u sunan imama Tirmizija neopoznati hadis koji govori o ovoj temaci. Nači da je Boži i poslanih sallallahu alaihi wa sallam pralazi u svojim pristima, pralazi u svojim pristima kroz kroz bradu. Dobro. Međutim, učenjaci su govorili o ovom hadisu. Je li ovaj hadis verodostven? Nije li mi I tako dalje. Je li Pa se prenosi Znači, da, vam, da znate da se prenosi jedino u broje Selefa da su govorili da kada je u pitanju prolaženje prstima kroz bradu, da ne postoji vjerodostajan hadis. Znači, postoji znači, Selefa koji su govorili znači, da kada je u pitanju e, prolaženje prstima kroz bradu, da ne postoji vjerodostajan hadis. I je prenio Ibn Abi Hatim od svog oca Hatim. Također se prenosi od imama Ahmeda da isto tako govorio da po pitanju e, prolaženja prstima kroz bradu, da ne postoji vjerodostojni, da na postoji vjerodostojen hadis. Međutim, ovaj hadis koji je u sunenu imame Tirmizija, veliki broj učenjaka su, su ga ocijenili kao ocijenili su ga da je hadis hasan. Znači pogotovo na osnovu drugih, da kažemo, predaja, znači na osnovu drugih hadisa i drugih putova gdje se također ovu odjelo preniru. Pa tako, na primjer, poznati šafijski učenjak, pravnik i muhaddis ibn Mulaqd spomenu 12 puteva kojim se ovaj hadis prenio i na osnovu toga ovaj hadis ocenio dobрим ili ga ocenio ili ga ocenio redosim. Takođe Shebin Bajesar, muku kada je bio pitano, me kaže da je ovaj hadis hasan, znači sa svim predajama i sa svim putevima koji je koji je prenesen. Dakle znači, možemo kazati slobodno, znači da postoji hadis, znači koji govori o voj, tamad sik i da je, taj, da je ocena tog hadisa da je hasan. S tim što da znate da je bilo među ranim učinjacima, onih koji su smatrali, da ne postoji mjelodostojen hadis kada je u pitanju da čovjek prođe znači, svojim prstima kroz bradu. Dobro, to je sa stranje hadisa. Kad, su prav, kad, kad, kad, su, kad u pitanju govor pravnika, većina pravnika je na stanovištu da je prolaženje... Šta je sad? Ha? Slučaj ti je tu. Jesu, brate, većina pravnika je na stanovištu da je prolaženje prstema kroz bradu da je sunnet. Ačem znači, što se prenosi, znači u anafijskom mezebu pošto je poješnjenje. Anafijskom mezebu, znači govor uh, imamo bo hanife i Muhammed bin Hasan Šejbani da je prolaženje dozvoljeno, da je đajiz, a ne da je sunnet. Možda na osnovu toga, znači što smo spomenuli, da ima učenjaka koji kažu da ne postoji na hadis. Međutim mišljenje bu Yusufa je znači poznati u mezebu a to je da je stav Ibu Jusufa bio, znači da je sunnet da čovjek prođe uh, prođe pristima kroz bradu priliko muzimanja, muzimanja abdesta. Uh, Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi spominje, znači ima jedan lijep govor po pitanju ga, a to je da kaže da se ne prenosi da je Boži po sanjih sallallahu alaihi wasallam ustrajavao na tome. Znači da se ne prenosi da je Boži po sanjih sallallahu alaihi wasallam ustrajavao na ovom činu. Zašto? Zato ako se vratimo na poznate hadise, uh, preciznije, znači najpoznatiji hadis po pitanju obdesta je koji? Umar il-Osmana. Hadis Osman radi Allah anhu. Hadis Osmana radi Allah tala anhu nije spomenuo ovaj čin. Znači Hadis Osmana radi Allah tala anhu nije spomenuo šta? Nije spomenuo ovaj čin. Dobro. Uh, I zato Ibnu Qajm kaže da je pohman da ovo čovjek nekada čini. Znači, da na onti ne ne ostrajava, nego da ponekada, šta? Nači prođe svojim prstima, da prođe svojim prstima kroz, da prođe svojim prstima kroz bradu. Nači nekada čini, nekada nekada ostavlja. Dobro, učenjači također govorili, nači na koji način? Nači znači da čovjek kada pere, nači kada pere svoju elitza, načida prstima, nači prođe nači kroz kroz svoju bradu. Također je došlo, nači u predajama, nači da je Božji poslanik uzo Znači još vode, znači to mo može čovjek nekada da učini, koliko se čini, to smo govorili. Znači uh, uzme vodu svoju, u, u svoju šaku i da sa tim baška, znači sa tom vodom baška provođe kroz prođe kroz svoj blad. Međutim, kao što ste vidjeli, znači ta stvar kod većine učenjaka je sunnet i znači rekli smo uh, sunnešnim straniki kaže da je dozirno, ko što štebu Hanife. I, Uh, znači većina je samo ništa da nije da obavezno. Međutim, ono što možemo uzeti kao korist odgovor Ibn Qajma jeste da se ne prenosi da je ova stvar šta? Da je Boži Pesanih sallallahu alaihi wa sallam ustrajavao na ovoj ovaj stvar. Dobro. Sljedeće, sljedeće hadijs kojeg ispomenuo Hafsi ibn Hajar jeste mešaru'ijetu delike a'da il vudu. Kaže uh, hadis koji govori o tome da čovjek šta? Naći da čovjek da kažemo delk, znači da čovjek kad uzima abdest da kako mi nazvali sa to da trlja odlično, da čovjek prilikom uzbanja abdest trlja trlja udove. Dobro. Sjećate se kad smo govorili o pranju i govorili smo o meshu. Je l tako? Знаči znači što smo rekli da je mesah, da je potiranje. Znači potiranje je da mokrom rukom, je l tako, pređeš preko Nečega. Mokrom rukom pređeš preko nekoga, preko ničega. Pranje znači da voda dođe na nešto. Znači, na primjer, ja sad imam u šatci vode i pospijem po ovome. Znači, ono što se razasulo dolo od vode, znači to se smatra šta? Pranje. Pranje. Znači, da bi se nešto pralo, nije uslov, ovo sad govorimo sa strane jezika, nije uslov da se to potare. Pranje. Pranje. Znači, što bi značilo kada bi sad čovjek otvorio česmu, je tako, i stavio ruku ispod, ispod česme i voda došla do svakog dijela njegove ruke, znači, smatra se da je opravo, smatra se da je opravo. Je u redu? Dobro. Čovjek, međutim, razlika između pranja i potjeranja. pranje je znači da uzmeš mokrom rukom i da staviš na to. Znači, da bi nešto bilo msuh, potrano, mora ruka da, da dođe na to. Dobro. E sad imamo da kažemo jednu kombinaciju između ta dva pojma. A to je delk. Šta znači delk? Delk je ono pranje, wusl, znači sa dodatnim potiranjem. Naci da voda dođe i da ti to, da to potireš. Naci da kažemo sad perem ruku, znači da dobro, da dobro to, da dobro potirem. Dobro. Kakav je sad proces toga? Mi smo spomenuli ga ukratko. Jel to pohovano? Jel to vađuje? I tako dalje. Znači to je ono o čemu govori, o čemu govori ovaj, o čemu govori ovaj hadis. Ovaj hadis kaže Hafiz ibn Hadr, "An Abdullah ibn Zaid anna Nabija sallallahu alejhi ve sellem, kaže prenosi se so da Abdullahi ibn Zayda, da Bogu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem utijen bi thulusi mudd." Kaže da Bogu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu je doneshno dvije trećine mudda. Jo vojna ima nje, znači ovaj hadis apante Ovo je najmanje sačim je preneseno da se je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam abdestio. Znači dvije trećine mudda. Znači došlo u hadisima da, še, da se je Boži poslanik alaihi salatu wasallam da se je abdestio sa muddom, a da se kupo sa sa'om. Znači šta je šta je mud, mud je ovo. Znači onoliko koliko može neće ga stati u znači, dvije šake, to se zove mud. Četiri puta ovoliko je, je mjera koja se zove sa. Četiri puta ovoliko je mjera koja se zove šta? Koja se zove sa. Dobro. U hadisu poznatom je došlo da se Božji postanik, i to kad smo praktično pokazivali abdest, Božji postanik se abdestio sa koliko? Sa muddom. Jel u redu? Međutim, ovdje je došlo da se abdestio sa dvije trećine mudda. Znači mud i manje, jedna trećina manje od mudda. Znači baš da kaže ono baš malo vodeje, jel uledu. Kaže da je to, i ovo je znači da znači od hadiisa, hadiisu kojem je spomenu to najmanje kolčuna, sa kojem se Allahu poslani, sallalahu alaihi wa sallam abdestiho. Kaže, fađa'la yedluku zira'ihi. Pa je kaže, kada se abdestiho, znači sa tom vodom il tom prilikum, fađa'la yedluku zira'ihi. Kaže, potiroje svoje laktove. Naci potirevoje svoje blatove. Znači šta hoće da se kaže? Naci malo je u vode. Naci malo vode, znači čim voda krene, rekli smo i kapne, znači smatra se da je taj ud opran. To jeste ako ono što voda nije dotakla, znači ti komu to možeš da da pot I to se smatra da si opro. To se znači nije uslov da poteče voda na svakom na svakom mjestu. Naci ako je ovaj pranje peremo ruku da je iza lakta, znači nek potekne voda samo po tom u, ostalo znači da potkarimo to je to je dovoljno. Znači to je najmanja najmanja granica. Međutim ono što iz ovog hadisa možemo zaključiti jeste znači da bi božani poslanici sallallahu alejhi ve sellem kada bi se abdestio, znači da bi znači da bi potirao, da bi svoje ruke, da bi potirao znači prilikom pranja. Znači ne samo da bi, ne kažemo proso nešto jednom rukom, po drugoj, iz neke posude, nego takođe da bi sve udove, da bi se udove potirao. Dobro. E, ono što iz ovog hadisa možemo zaključiti ukratko, u ljudi sami smo o ovim sve govorili. Daće znači, prvo iz ovog hadisa možemo razumjeti pohvalnost, znači da se koristi malo vode prilikom abdesta. Znači pohvalnost korištenja malo vode prilikom abdesta. Znači da čovjek ne koristi puno puno puno vode. I zato je, imam nevi spomenu Naci, ovaj govor je ja, da se zapamti, kaže ijmā al-ulama 'ala nahy 'an 'ala nahy 'an al-isrāf fi al-mā' walaw kāna 'ala shāṭi al-baḥr. Kaže učeniac, usložen, znači konsenzus ijmā al da je zabranjeno da je zabranjeno pretjerivanje po pitanju abdesta, pamakar da čovjek bio na moru. Pa da čovjek bio na moru. Naci, nemaš se sprečeve more da pretjerivaš, znači da puno koristiš vode, znači da mora bilo pretodim. Poslednji hadis da Božeji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La tusrif wala kunt ala ala nehr jari." Kaže nemoj pretjerivat, to jest da ne mora rasipat, pa makar bio na rijeci koja teče. Znači tamo andesati što ne retvi, znači gledaj, znači pohvalom ti da koristiš, da koristiš malo vode. I zato učenjaci, znači na znači, pomenu novu stvar pogotovo danas kada imaju im časme. Znači, na pominju na ovu pogotovo danas, kada ima kada imaju čas, mi za to neki kažu, znači zato ima koji se, koji, koji koriste prilikom abdestak, znači koji sabdeste, znači da, da, se, da, da, da otvori vodu, uzme malo, pa zatvori, opere ud i sve tako, je li Znači, pogotovo kada u pitanju, kada u pitanju danas, kada imaju čas. Dobro, kakav je propis, znači, ovoga, da kažemo potiranja? Znači, kakav je propis potiranja? Znači, većina učenjaka je na stanovištu da je ovo pohvalno. Znači, ovaj čin je pohvalno, nije obavezno. Što znači, ako ovo čovjek ne bi uradio, prilikom uzima nebnesta, njegov abnest bi bio šta? Valjan. Znači, dođe čovjek, razumiješ, opere, opere lice. Znači, voda, znači, ne mora svaku dilda da da Ili li je abnest bi ispravo? Pere ruku, ispod čest mje stavi ili prospije što na ruku, vidi da je sve voda dotaknula, znači, ispravljeno, znači, nije, nije uslov da šta, nije uslov da da potjere, nije uslov da potjere. Mađutim da to čini, kakav je propisa ga? Kada čine uleme, nastavljuju da je sunnet. Znači, to činjenje toga je sunnet. Osim kod Malikija. Malike kažu da je to vađub. Znači, kod Malikija je sav taj čin obavezan. Znači, kod Malikija je to Obavezno. Naći da znate da počnete mišljenje. Međutim, znači još jednom kažemo, znači sunnet je kada uzmeš znači kada uzmeš, iako voda dođe, vidiš da je voda došla do svakog mjela, da i pa znači uzmeš znači da da to dobro pretrljaš. Da dobro da dobro pretrljaš te dijelove. Isto tako lice. Kad pereš, znači da pretrljaš oči do granica lice, da se to dobro pretrlja. Znači to je šta? To je to se smatra sunnetom na I to se ne smatra sad, znači neko misli ako protrlja ruku više puta da je to više je pranja, ne. Znači pranje se broji kako? Po vodi. Znači ono kada se jednom zahvatio i voda krenula, to je jedno pranje koliko god da ti puta sada šta, koliko god ti puta sada da, da protrljao. Dobro, međutim postoji ovdje jedno, jedan moment, znači postoji jedan moment kada je, kada to trljanje može biti uh, obavezno. Kada? Kada je manadžarstvo. Ne. Znači kada je malo vode, znači ako uzmiješ malo tice vode da sadistiš sa i vam, i na primjer da kažem išake, krene voda, i ona je malo. I međutima, toliko dovoljno da se smatra pranjem. Međutim, ne može sve da obohada. Znači u tom slučaju ti je obavezno da protrljaš, znači da znaš da je voda, da je voda, sve, da je voda sve dotaknula. Da je voda sve dotaknula. Dobro. Uh, još im uzeti uh, hadis, stvari dva hadisa koje spomenu Hafz ibn Hađar, uh, kada u pitanju potiranje, potiranje ušiju. Govorili smo o potiranju ušiju, je ja li tako? Što smo rekli o potiranju ušiju? Znači, kako je propis potiranju ušiju? Potiranju ušiju, kada čine u ljeme, smo da je sunnet, je ja li tako? Je ja, dobro. Možete sada, kada potiremo glavu, znači, kad potiremo glavu, rekli smo kako se glavu potire, či tada potremo i i uš. Darmeđiti kad potremo glav mogu ćemo sa tom uh, rukama potarati uši ili ćemo ponovo uzeti drugu vodu novu vodu baš ka baš kao za usne. A? Počmušao mi nešto novo. Da. Kaže ibn Hadir, an ibn Zaid, kaže prenosi se od ibn Zaida, anahu ra'a nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaže عبد الله بن زيد فيديو وصنيكه صلى الله عليه وسلم ياخذ لاذنيه ماءا خلاف الماء الذي اخذ لراسه فعبد الله بن زيد فيديو وصنيكه صلى الله عليه وسلم ذا وضوء ذا وضوء يعني نوع وضوء mimo nego de sa koi mi potro sa sa koi mi potro glava da ci samo gdi samo možemo zapuštiti كاج اخريجه البيهقي قالوا هذه وهو عند مسلم من هذا الوجه باللفظ لا كاج حمز بن حبيب لا لفظ كاج ان يصحيحه امام مسلما برنسن اوي بوت مديتيم بماء غير فضل يديه كاج يطروي سويو غلاو ساودوم نسا اونون ودو كو يي اوستالا nego sano govodom jelore kaje wa huwa al mahfuz ita hadis ya mahfuz ta hadis mahfuz tosta drugi rivayat ode je sam ode hafiz ibn hadid spomenu dva rivayat pri hadis abdullah abdurahman zaida ko osun imam bayhaqi da boje posanik uzemo najti vas kao do najdete imada spomenu hadis ko muslim isto preneseno ovim Kada je Hafzir ibn Hađerak, kogu je mahfuz? Ovaj hadis je mahfuz. Šta znači mahfuz odnos mahfuz? Znači uslovi, sjećat se kad smo govorili, uslovi radostovanog hadisa. Šta smo rekli da su uslovi radostovanog hadisa? Da ima pet uslova. ima spojen lagac. Da onaj koji prenosi da je pravedan. Zatim da je precizan. Zatim da hadi, u hadisu nema skriveni mahani i da hadis nije šaz. Šta znači da je hadis šaz? Znači, hadis šaz, da vam ukratko kažem, znači kada imate put i mi prenesen hadis. Međutim, taj ravija prenosi nešto što je u suprotnosti ili suprotno su njim što prenose druge ravije. Međutim, ova ravija je povjerniv i prihvatljiv. Međutim, on prenosi suprotno od onoga što prenosi oni koji su povjerljivi od njega. I to se smatra slabosti u hadisu. Znači, i ako je hadis, šta na prvi pogled, vjerodostaje. Ako mi sad pogledali, znači lanac prenosnadica, na primer i taj, taj ravija koji je pred njoj vratio, imao se na dijelako što je ta prib, teb, teb, teb, teb, teb. Vidjet ćemo da taj ravij ocijenim kao povjerljiv. Međutim, nađemo da učenjaci kaže je hadis slab. Zašto? Zato što on prenosi ono što drugi u ovom slučaju. Znači, ovdje Ravija prenosi da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam novu vodu za uši, a to nisu prenijeli drugi, oni koji su povjeljivi od njega. I zato svi oni drugi koji su pisali hadis poslanika sallallahu alaihi wa nisu spomenuli da se uzima nova voda za uši, znači osim što je došlo u ovom, što je došlo u ovom hadisu. I zato kažemo da je ovaj hadis, znači da je ovaj hadis slav. Da je ovaj hadis slav. I zato ono što uzimamo iz ovog hadisa jeste, Znači da kada u pitanju potjeranje, kada u pitanju potjeranje ušiv, da se ono potere, znači da kažemo sa istom onom vodom ili glažnost sa kojim se potere, potere i glava. Znači da se za uši, da se za uši ne uzima, da se za uši ne uzima nova, da se za uši ne uzima nova nova voda. Jel u redu? Dobro. Spomenut ćemo još hadis, a to je hadis koji govori o nagradi abdesta. فإن حجر أوليس رضي الله تعالى عنه قال قال ذبو حريرة رضي الله تعالى عنه سفرنسي صلى الله عليه وسلم دكازل ان أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين قال موي أمت كنسون يمدانو دوتي سترقوه ما عبدسته وأيسا يومي أمتي يأتون يوم القيامة min athari lvudu, nači imače trgove od abdest. Fama ni sata'a minkum an yutila gurratahu fali f'al, od vas mogne da proširi il da poveća ta itradna kato učili. Hadis u Bukhari muslimu, a kaže Harq ibn Hajar, wal lafzu li muslim. A ovaj, znači, citat je pravuzeteli od govara ono meštev sahihu imama muslimu. Znači, pogledajte še no razita ovne hadis, kaže Boži poslanik in umeti, moj ummat. Ode kada se kaže moj ummet i kada surijaćmo poslanik Arehih salatu selam kaže ummet il moj ummet na što se misli? Ha? A ti misle li se na kršćane i jedove? Ha? Može li kad Božji poslanik reče moj ummet a da se misli na kršćani i Može? Može ili no ne može? Pro sesječaate kas smo komentare Sal vas Sitissko a kivu ko se sečaa da smo to uspo nalazi ka da se spomene izraz um ovo Amo dobro zapadti. rećmo postnika aliih in Saratu seu on moželi ima dva značenja. da ima značenje um metu dava i un metru iđada um met dave znači um dawa dave Nači um kojem je postan posannik sallallahu u Marimu semu. Znači, svi onih kojima, kojima je Boži poslanik a.s. poslat, oni su poslaniku umet. Zato što je zadača poslanika da njima šta? Da prenese. Da dostavi. I zato nekada kad Boži poslanik a.s. kaže moj umet, misli se na koga, na sve one kojima je Boži poslanik a.s. poslat. Znači, na sve one kojima, znači, kršćani, židovi, svi narodi. Drugi termin, je ummetul iđabe, ummet koji se odazvali poslaniku alaihissalatu wasalam. Znači oni koji su se odazvali poslaniku alaihissalatu wasalam, oni su njegov ummet. Znači tako nekada u tekstu ima, da vas ne zbuni, znači, izraz moj ummet se može odnesiti na one kojima je poslan, a nekada se može odnositi na one koji su odazvali poslaniku sallallahu alaihissalatu wasalamu. Ovdje se misli na one koji su se odazvali poslaniku sallallahu alaihissalatu wasalamu. Божи порсани صلى الله عليه وسلم зани каже да че доћи на суди дан гурра محججلين шта значи гурра оно што ко има између између очи како се зове када стај када изваде Pa znači kada konj ima na nogama, bi oni zato vidite kako lijepski konjeuni koji imaju između između očiju bijelo i kada ima dolene na kopitama isto isto bijelo. Znaci Bože i poslanici sallallahu alaihi wasallam kaže da će ljudi na suđenjem danu, znači muslimani doći na suđenjem danu takvi. Znaci ko što konj ima trgole među očima i ko što ima trgove na nogama, tako će i sto muslimani doći na suđenjem danu ima četiri tragove abdest Naci ono sve gdje su se obdesili, znači tu će biti nur, Tu će biti se oprosti. I je odlika, znači da dođu na nida, da imaju da imaju šta, znači da imaju da su označenita. Kažem min athar al-wudu, ilu duqim liwatin min athar al Znači to je to, su, to je trag ili kao trgovi, trgovija mesta. I kad kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači spomni u kontekstu znači odlike. Nacio da ćemo biti odlika ljudi na suđem na Naći oni koji su obdesili, doći će na suđanje na njihovim tijelima biti, znači nur i biće bilje, biće trag radionoga što su radi radionoga što su činili na dunjam. E dobro. E sad dolazi jedna rečenica koju je ni dobra titete paže. Kaže se u hadisu, ne kažem, kaže Božić ne kažem, kaže se u hadisu. Fa mani sta ta aminkum ayutiila baratahu falfal. Pa ko od vas može da produži taj trag neka učeni. Što znači ko pere ovdje ste, jel tako, rekli smo da su nuka pere do iza lakta. Pa ko može da, da produži, znači na primjer do, do ramena, neka to učeni. Znači noga se pere do iza lakta, ko može do koljena, neka učini. Jel da redu? Sada ko je duš u Hadisu. Eda. Sad, kod učenjanka Pesoga Hadisa, Ovdje postoji, postoji tako da kažem, jedan govor. Šta? je Čije su ovo riječi? Istata, a a yutila, kod vas može da produži svoj trag, neka to učini. Znači, da su se ovo riječi postanika, alijih salatu salam, ili je ova rečanca, kod vas može da produži svoj trag, neka to učini, ili je to govor ravije kojeg je kasnije kazao od sebe prilikom prenošenja hadisa, pa oni koji su došli poslije, Prenijeni su sve to kao da je to hadis. Jel u redu? Znači, veliki broj učenjaka je na stanovištu. Jel najbolje zna da je to ispravnije? Znači, da ovaj riječi kod vas može da produži da se odgovora Ebu Hureydej, koji je prenosio hadis. Da nisu riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Zato što ovaj hadis, kao što je to spomenuo Hafz ibn Hađar, na primjer. Hafz ibn Hađar je koji su na tom stajalištu i također Hafez i također šeheh ul-islam ibn Taymiyyah i također Ibn Qayyim također Hafez Munziri i drugi su na stajališ da evo riječi da sovo riječi koga? Ebu Hureyre radiallatil anni odna jesni za toga jeste da kaži Abzim Hađerda je vidio da evo hadis prinesen još o deseterice ashaba nikod ni nije spomenu ove Niko od ni nije spomenu ove riječi nego je ovo znači nego je ovo govor nego je ovo govor da bo gore ređemata alah. Kako je rad oka za jeste? Salahu poselih sallallahu alaihi wasallam bil kom Usman Abdista ne prenosi niko da bože je poslanik opro da kažemo više, znači nego što inače je pravo. To jeste do iza lakta ili do iza do iza do iza članka. Dobrze. Eee, odiću samo kratko spomenti kad u pitanju je ovaj hadis. Znaci hoću da prvo eee govor kod učnjanka da li je postoje govoru kod učenjaka, da li abdest od odlika ovog ummeta ilni? Da li abdest specifičan samo zavaj ummeti ilni? I jedan broj uh, učenjaka, međudima imam Halimi, uh, šafijski pravnik, ki spomeno, da abdest odlika ummeta, odlika ummeta postanika sallallahu alaihi wa sallam. I da priješnji ummeti nisu imali, nisu imali abdest. Međudim, Ono što je ispravno jeste da su prijašnji ummeti imali imali abdest. I e da teko, naprimer, sajimku imama Buharije četenači, naprimer, kada se spomne jedan slučaj vezano za Saru, pa kaže fe kamet tata odba wa tu salli, pa je ustala i abdestila se i Pa isto je tako za Džurejđa kada se spomne, kaže se fe tata odba wa salla pa se abdestio i Tako da ispravno da su bili, znači da je abdest bio i u prijašnjim ummetom. Dobro. Ono što je ključno za ovaj hadis jeste, znači fiksko pitanje, da li čovjek, kada ja sa abdestin, da li mu je propisano da pere više od svog abdesta, od mjesta abdesta ili ne? Znači, da produži na primjer, prilikom pranje ruka, prilikom pranje noge itd. I ovo se prenosi od postupka Ebu Hurairi. Ebu Hurairi radi Allah tal Anhu, još neki ashabi kada je sa abdestin, znači prenosi se da su, znači da su prali do, da kažemo, do ramena. I zato... Kod učenjaka ovdje postoje dva mišljenja. Znači prvo mišljenje da nije propisano da se pere više. I ovo je mišljenje ispravni, Allah najbolje zna. I to je mišljenje Malikija i također je Zahirija. I ovo je broja Hanefija i rivajet od mama Ahmeda. I ovo je da broje ših ibn i ibn Taymiya i ibn Qayyim. Znači da nije propisano da čovjek pere više. Zašto? Zato što je ispravno da one riječi pa kod vas može da poveća svoj trang, da je to odgovora Ebu Bureyre radijallahu ta'l'an. To je jedna sva. Druga stvar, što se ne prenosi da je Boži i poslani, sallallahu alaihi wa pravo, pravo više, pravo više od toga. Međutim, da znate, znači da postoji, da uh, je jedna grupa šafijskih učinjaka i također hanefijski, i također handbalijski, i prenosi se od jednog ubraja selefa, da su smatrali, da su smatrali, da se da je propisano, da čovjek pere više od toga znači da opere nogu ne samo do članaka nego i više od toga, da opere svoju podkoljencu također da kažemo da opere svoju nadlavticu znači da je to propisan na osnovu, znači na osnovu pomenu tog razilaženje kada je u pitanju znači kada u pitanju hadis ko može da to produži neka neka učinu Allah, tebārak wa ta'ala molim da mi se slijedano oprosi wa sallu allahu kitab